Betis egitzen dugu, eh? Diskaunen aurkezten, eneko labe egidekin, iturritik, lau uh, beste musikarikin ekin uh, uh, egin duzien lan bat dela. Erte de, musikari, baina lan bat, iruditzen emana izan dela ere, uh, koroetan eta gibereko botz horietan ere, fin, aski uh, lan fina egin baitu zire. Aba, ba, ba, zangela nahiek, bo, melodia maite dira, errandutan bezala, eta beraz uh, berek lan dutie, gibeleko botzoriek, gibeleko gertan dira, baina tresnak bezain importanta dira, eta ba, argunt berengain utzi diaturi. Hortzia, no, nola grabatu zi hau erranduke, eh, eh, eh, entzineko egunetan eh, txominekin eh, grabaketa egindu ziela, nola pasatzen da olako grabaketa bat, ez eh, da gehio balio ere estudio omdietara joa Ez, gaurko egunean, interneten diren tresnekin, bo, diru piskal behar dela, demola manu haize gutio, eta gertatu da txumin txeversek, e, kasketak ekin ditela bizpailu urtez, e, soinu mailan, eta nahizean absolutoki zerbait grabatu gurekin, eta hola segitu bere etxian, bere etan bere materiala egin, hola has eta ikusiz uh, untsa itzulikatzen zela eta lana zina zuala, beraz der batatu dugu burraino jogeitea txominekin. Ta ez da denak betan kabatzen ere beti banaka egin duzie. Ba ba ba, ba, bakoča, Tresna bakoča, ba, ba, Bos bakoča, BES-iak. Lan lutsia da, zentara, idu, Laubos balima dira, gana idu berba hamahaldi zaharzen dela, zpitaliak kolpiak nako ziti zan. Uh, gitarra bakoča beri lekeak behar du, bera az pista bakoča, BES-iak dira, bai? Zuma da mora ima du, hori mu du Bo, grabak eta berak, uh, berak ba, bostilate, ta, denak uh, lanian ari gira, behaz uh, denbora hondik, eta gero neudan somin sono itena izela, uh, nat musika nahi zen, pier musika nahi zen, behaz negian, itengenean bi urtez egin jau, estiki, emeki, emeki, eta uh, horrek emaiten zian ere denboran, Denbora xuxentzeko maite ezgintien gauzak eta. Izigagi sinnez lagun uh, lan bat egin di hau eta emanez behartzen denbora. Ezan narik hala oronenburu produktu hori nahiizi dutela. Hori da Agunt egin di hau berek sanditzen, astapenetik sanditzen dituzten enmuzioen araberan. Eta hortako utzilate libertate oshowa uh, mushika mailan tresnen mailan berak deliberatu die zer nola egin. Nik ekarri dizki atene kantiak ene melodiak ene itzak, eta kantatu dizkiat eta gero berek nahi zuten bezala apainu ditak uh, enelanzume hori. Hor, aipatu dukana, usteat, uh, sentxibia izan izala hor, gertakizun uni, uh, Usurbil, beraz, uh, eraila izan zelarik, eta hori kantu hau uh, egiteko gogoa dintzitzaukana. Bai, Jose Martin, Usurbil, bo, nik ezagutu nean, uh, pesta batean, haragoitzeko gure lehenetako baitzen pesta batean, eta mutiko hori zonbait gehuok utzatu nean zonbait aldiz, eta Seis azpi ilaten burdean, erailea esentzian, hori batallon basko-espainol bat, denborako talde bat, faxista talde bat. Berek emantzakoten goiz batez otu bomba bat, eta izan duk uh, ipar aldean, lehen ieslaria, ere ilia izan dena. Ez Be, gero dorpea zen, eh? Garai horietan, bazen mesfiantza, xoro, bazen beldurra, beti? Beldurra, beldurra zen, eta ez gintian usatiak gauzo ieri eta jor, lehen gertatu zelaik, jendia eh, harrituik, eta ez jakin zer eh, nola egin, uh -huh. ah, demola bortizazit jama. Nola jen zuetan ezakieta eh, edo bide hauzuan, edo bide hauzuan, militantea izaitea hola, abertzalea? Errein Etxean ez txan erretz, ez txan erretz. Hene lehen gantaldia, hene herrian usta izen, Egin diat, pestetako, eta ene lagun gazte batzume ez baita espada bertzaliak, eta batzu ez bat ere, eta antolatu zitien kantaldia. Eta den izo lagarraik basaran kazeta hori kantatu ginean. Eta pixkat, beldu gintian ez eta ez autu zizpiritia, ez diat erain gox, estikita, goxuan joan ginela, bera inginean. Eta grabeta zonar ginazik gintian. Eta jintzian ere, uh, horretzen ubeti, Jean-Michel behatxagar, atarazen kantatzen txian, eta atarazitik eskapatu zian, gure kantaldian parte hartzeko. Egan diat, erri urtan, bia hamun igandia, gaztek eskia iten txitean, elizain zinen, pesten dago, ez tie egun da hino hanbeste soz bildu. Alta nik antatzen nintienak, etzitean erretz jende horienako. Betzitean sekulan hanbeste eman, eta hanbeste taik, igandea atxean berriz besteta joan, eta gazteek ikastolainako zoza amantzataien. Anekdota polita, ato? Ja, ze, bon, musikak egia duk, pasatzen duk, erretzago, ideiak pasatzen dituk, erretzago, ez duk batean politiko diskurso bat, eta, bon, melodiak gozatzen ditak hitzak. Mutxa horretzen ditu, ere juplala kantua, kareroblanko bai. izelari, kesteigusietan botatzen na, da. Gero no, gertian e... kantatzen, eh? eskuineko da azkerreko, uh, Frantses ala espanol, denek kantatzen ziteen kantu hori. Egia duk musikak batik indar bat. Ba, Entzonen dia hori, uh, Jose Martin usurbil, ikduk um, doinua sortu, eh, kantu honi. Bai, bai. hitzak atseman nizk egin, uh, kaseta etzak egin, uh, liburu batean edo, eta gertatu duk, Itxaz, duk berzolari gaztiaz ean den moran, e, mutikogek itazizitean hori laguna zitean, usok bildarrak, eta zon behitukten burian, ies lari bera <laughs> ikusinean, ipagaldea jin ies bezala, eta bere hitzak behaz musikatu nizkian. Artin usurbil, askatasunen bila beti intzanibil Denokbazek iagun ortsuk hauten hil Ideri otzataz ez gaitu kegongo isin Leher gailu Hoita tik shorttuko de borrokarakto hasia Hi ai serriaren satskatashunaisia hi ai serriaren satskatashunaisia Hi ai serriaren satskatashunaisia hi ai Gure garretan utzidek gaur erri euskalduna Gure hartetik joan naitzelakotz Jose Martin laguna Baina borrokak be Cunt sinta con sura si un re conai corduco della indipendenza Martin cunna di dai ceni nuntai roshe martinu survil ascoltar dire gotzataz ez gaitu kegongo isi. Gure hartetik joan naiz askatasun berri bila, ireta zorroi txendituk euskatik ta usurbila. Ez diak ursine txin nahi, agoken ikila. Irelanare fuitua, egin biutu derila. Ez diak zebartin usurbil askatasunen bila beti intzanibil denaupazek iagun ortsuk hauten hil ire dio txataz ez gaitu kego